Nyissuk ki a Bibliánkat Józsué könyvének harmadik fejezeténél. Uram, köszönjük Neked, hogy kezünkbe tarthatjuk a Te igéidet, Köszönjük Uram, hogy ezek a Te szavaid és évezredeken keresztül megőriztad azokat számunkra. Uram, az a bágyunk, hogy halljuk mindezokat a szavakat, amelyeket a szívünkhez kíván szólni hogy megértsük azokat, és hogy engedjünk Téged, hogy átformáld a mi szívünket a Te akaratod szerint, a Te dicsőségedre. Kérünk Téged, Uram, hogy legyél Úr a szívünkben, és ott, hogy tudjunk teát figyelni, Te fiad nevében kérünk. Amen. Amen. Józsui könyvének hármas fejezetem. Az egyes versenolvások. Felkelt azért Józsué jó reggel, és elindultak Sittinből, és eljutottak a Jordánhoz, ő és az Izrael fiai minnyájan, és megháltak ott, mielőtt átmentek volna. Lett pedig, hogy három nap múlva, hogy átmentek a vezérek a táboron, és, parancsolták a nép, és parancsoltak a népnek, és mondták, mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti isteneteknek frigládáját, és Lévi nemzetségéből való papokat, akik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti helyeitekről, és menjetek utána. Látjuk azt, hogy Józsui korán reggel, jó reggel felkelt, és elindult Izraelnek egész tábor a sittimből. Az előző fejezetben megnéztük azt, hogy József hogyan küldte el a két kémát, a két izraeli kémát, Jerikóba, hogy kikémlejék azt a földet, és hogy ezen keresztül valamiféle módon tervet készítsen a város bevételére. Hogyha emlékeztek rá, beszéltünk arról, hogy Józsué korábban nem tudta ebben az állapotában, hogy majd Jerikót úgy fogják bevenni, hogy körbe-körbe mennek, és majd utána trombitának kiáltanak, szó sem volt erről, nem tudták ezt korábban. Úgyhogy Józsué, mint jó hadvezér, fel akart készülni. És igazi hitlépés volt a részéről az, hogy elküldte a kémeket, hogy kifigyeljék az ottani vidéket, az ottani várost. És itt ebben a fejezetben pedig azt látjuk, hogy miközben a kémek elindultak, és oda voltak, mint olvastuk, három napot voltak az ígéret földjén, Három napot rejtőztek a hegyek között Ráhább tanácsára, és csak utána tértek vissza, addig Józsué a táborral együtt nem tétlenkedett, hanem elindultak az Akácosból, és oda mentek a Jordánhoz, és a Jordánnak a partjánál várakoztak. Itt azt ebbe ebben az igeversben, hogy Józsué kora reggel felkelt, jó reggel felkelt. És ez a cselekedete Józsuénak nem volt különleges, nem csak ezen a napon kelt fel, kelt fel jó reggel, reggel, hajnal, hasadtakor, hanem minden egyes reggel. És ez a Józsué előképe volt Jézusnak, hogyha emlékeztek rá, a Józsué szó szerint Jézust jelent a görögben. És Józsué nagyon jól előrevetítette Jézusnak a személyiségét, persze nem tökéletesen, de itt ezzel a cselekedetével is, hogy kora reggel felkelt Jézusra ismerünk. Az Ézsaiás 50 50-es fejezetének, 4-es verse is, ami Krisztusról, Jézusról szóló proféciát mutat nekünk. Ha azt olvassuk ott az Ézsaiás 50-40-ben, Krisztusról beszél, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel, és fölsárkenti minden reggel, fölsárkenti a fülemet, hogy hallgassak miként tanítványok. Látjuk ezt a proféciát Jézus Krisztusról, hogy Isten föl fogja serkenteni a fülét minden egyes reggel, arra, hogy hallja Istent, hogy hallgassa Isten, mégpedig nem is akárhogy, hanem úgy, mint egy tanítvány. És ez a profécia beszél arról, hogy az eljövendő messiás olyan valaki lesz, aki ott fog ülni minden egyes reggel, Isten lábánál, tudva azt, hogy meg fogja hallani Isten hangját, és tanítványként fog ott ülni. Tehát hallgatni fogja Isten beszédét, hallja, hallgatni fogja Isten, befogja fogadni mindazt, amit majd mond neki, és meg is fogja cselekednie. Követni fogja Isten, követni fogja az utasításait. Ezt jelenti tanítványnak lenni. És ez a profécia, ami jó 400 évvel azelőtt íródott, hogy Krisztus megszületett volna, konkrétan be is teljesedett Jézus életében. Egyik ilyen esetet jegyzi föl a Márk evangéliumának egyes fejezete. Ott egy esetben konkrétan is olvashatjuk azt, hogy Jézus még a legfárasztóbb szolgálattal teli nap után is felkelt, és a Márk 1.35-ben olvashatjuk azt, hogy kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelve kiment, és elment egy puszta helyre, és ott imádkozott. Jézus egy nagyon fárasztó nap után, és hajnal hasadt, már fönt volt, és Istennel töltött együtt időt, kereste az ő akaratát, és tanítványként figyelt rá, hallgatta, amit mond, el akarta rejteni a beszédeket a szívében, megfogadni azokat, befogadni azokat, és azt szerint cselekedni. És Jézus így kereste minden egyes nap Istennek az akaratát, amíg itt a földön volt. Ezért volt felkészülve mindazokra a dolgokra, amik történtek vele aznap. És itt ez a, ez a kifejezés, amit használ Józsué könyvében, hogy felkelt jó reggel az igen. ez a kifejezés a Héberben szó szerint azt jelenti, hogy meghajolni, meghajtani a vállát a tehernek. Józsué kora reggel meghajolt, meghajolt Isten előtt, meghajtotta a vállát, hogy felvegye a terhet. És ez a kifejezés, hogy meghajtotta a vállát a tehernek korán reggel, ez nyilván azt jelenti, hogy korán reggel felkelt azért, hogy kész legyen a napra, hogy, hogy ne kiinduljon a napnak. De milyen szép az, hogy a Héberben pontosan szó szerint ezt jelenti, hogy meghajtotta a vállát a tehernek. Tudva azt az ígéretét Krisztusnak, hogy ő arra bátorít minket, hogy vegyük föl az ő igáját, ami gyönyörűséges, ami pontosan illeszkedik a vállunkhoz, és mennyire um, szépen mutatja ez a kép, ez a kifejezés, hogy mit tett Józsué kora reggel. meghajtotta a, a vállát Isten előtt, és azt mondta, hogy én a te igádat akarom húzni. Azt az igát, ami jól illeszkedik én rám, ami pont nekem való, ami nem fogja feltörni a vállamat. Azt, amit te adsz rám, mert azt mondod, hogy az én igám, az gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Józsué ezt cselekedte, és ezt látjuk Jézusban beteljesedni tökéletesen. Nyilván Józsué csak egy előkép volt, de Jézust vetítette elő. És milyen nagy biztatás ez mindannyiunk számára, hogy tegyük ugyanezt, kövessük Jézusnak a példáját. Nem csak a Józsui-jét, Józsui csak előkép volt. Jézus már eljött és így élt, és bátorítás nekünk arra, hogy kövessük őt, ahogy ő cselekedett. Hogy minden reggel, Keljünk föl, és hajtsuk meg a vállunkat Isten előtt. Vágyjunk arra az igára, amit nekünk akar adni az napra. mert az az, ami tökéletesen fog illeszkedni a vállainkra, ami nem fogja feltörni a nyakunkat, nem fogja feltörni a vállainkat, és akkor az a teher, amit húznunk kell aznap, az könnyű lesz Isten erejével. És bátorítás nekünk, hogy így készüljünk föl minden egyes reggel, mert nem tudhatjuk, hogy mit hoz az a nap, de Isten pontosan tudja. Ő pontosan tudja, hogy mivel erősítsen meg minket. Pontosan tudja, hogy mi az a bátorítás, vagy mi az a figyelmeztetés, vagy mi az a parancs, amire az napra szükségünk van, hogy azt a napot át tudjuk vészelni, de nem is csak úgy utolsó leheletünkkel, hanem Istenben biztonságosan és látjuk, hogy Józsói egy jó reggel felkelt, és Isten előtt volt, minden bizonnyal konkrét vezetést kapott, konkrétan szólt Isten hozzá. Lehet, hogy a törvénykönyvön keresztül, ahogyan azt tanulmányozta, hogy mit tegyen aznap. Emlékeztek a Józsué 1.8-ra, ami tulajdonképpen az egész könyvnek a mottója lehet. Józsói egész könyvét összefoglalja, ott azt a bátorítást kapta Józsué, hogy el ne távozzon a törvénynek könyve a teszától, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal folyamatosan. És lehet, hogy Józsué aznap reggel gondolkodva a törvénykönyvem, épp azokon a részeken gondolkodott, elmélkedett, amikor Izraelből elküldték a kémeket, meg azon a részen, amikor átkeltek a Vörös-tengeren. És Isten lehet, hogy konkrétan ezeken a történeteken keresztül szólt hozzá, hogy mit is tegyen azna, És az egyik dolog az az volt, amit mondott Józsuének, hogy, hogy küldjél el két kémet Jerikóba, titkon, kémleljék ki a földet. Ez volt az egyik, erről olvastunk a múlt héten. És a másik dolog, amit konkrétan szólt Isten hozzá, az az volt, hogy na, induljon el a tábor addig, amíg a kémek vissza nem jönnek, menjünk el a Jordánig, és várjuk meg őket, közvetlenül a Jordánnak a partján. És ez, ezt, ahogyan Istenre figyelt Józsué, és szólt a szívéhez, meg is cselekedte. Józsué hallgatott Istenre, és pontosan tudta, hogy mi az, amit szeretne tőlem. És Józsué így Jézus szavára hallgatva, Isten szavára hallgatva megcselekedte az akaratát, és azt látjuk, hogy elvitzi őket, Isten, ezt a három milliós tábort, majdnem hanem három millió főből álló izraelita tábort, és azt mondja, hogy itt táborozatok le, itt közvetlen a jordán partján. Ezelőtt ugye Sittinben lakoztak az akácosban, ahol ha emlékeztek, Bálám is megpróbálta megátkozni, Bálám is próbálta megátkozni Izraelnek a népét, de Sittinből közelebb mentek egészen a folyó partjáig és három napot ott a folyóparton töltöttek. És ez egy nagyon fontos dolog, mert uh, hát azt olvassuk, hogy Istennek az akarata az volt, hogy három napig nézzék a folyót az izraeliták. Később ebben a fejezetben fogjuk olvasni a 15-ös versben, hogy a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve volt minden ő partja felett. Ez az aratási időszak volt, amikor Isten elvitte Izraelnek a népét oda, a Jordánnak a partjára. A Jordán teli volt vízzel annyira, hogy a mederből kijöntve hömpölgött, hatalmas vízfolyam volt. A korai tavaszi esők hatalmasan megduzzasztották. Ez a márciusi-áprilisi időszak volt, amikor a Jordán a leg, leginkább erőteljesebb volt, amikor legnagyobb volt, legmélyebb volt, legerősebb sodrású volt. És Isten elküldte őket, elvezette a népet ide a folyópartra, hogy nézegessék a folyót három napig. Nézzék meg, nézzék meg, hogy milyen hatalmas, milyen erős, mennyire hömpölyög, és legyenek meggyőződve arról, hogy ezen a folyón nem fognak tudni átkelni maguktól. Ez Szükségük lesz Istenre, Isten csodájára, Isten erejére, mert képtelenség lenne az, hogy egy hárommilliós fős gyülekezet az összes rakományukkal, összes tulajdonukkal együtt átkeljenek ezen a hatalmas folyamon. Isten akarta azt, hogy meggyőződjenek. A saját képtelenségükről, arról, hogy ők nem tudnak átmenni. És az egy dolog, hogy a két kém átjutott valahogy minden felszerelés meg cucc nélkül, de az, hogy három millió tömeget átmozgassanak a folyón minden, minden rakományukkal együtt, ez teljes lehetetlenség volt. És figyeljetek meg, hogy Istennek mennyire hatalmas az időzítése. Nem akkor hozta a Jordánhoz, Izrael népét, amikor kis patakocska nagyságú volt, amikor könnyű lett volna átmenni, hanem akkor hozta őket oda, amikor lehetetlen volt emberileg átkelni. Istennek az akarata volt az, hogy akkor kerüljenek oda, amikor nagyon-nagyon nehéz átmenni. És nagyon sokszor a mi életünkbe se tetszik az, amikor Isten ilyen lehetetlen, elé, lehetetlen helyzetek elé állít bennünket, pláne akkor nem, amikor ez a lehetetlen helyzet tényleg lehetetlen, amikor nincsen könnyű mód arra, hogy ezt a lehetetlenséget valahogy emberileg, valami emberi tanács vagy segítség alapján átvészeljük. De mégis Isten nagyon sokszor hoz minket olyan helyzetbe, hogy ilyen nehézségek elé állít minket, és olyankor, amikor tényleg lehetetlen egyedül megküzdeni a problémával az előttünk álló akadályal. Istennek itt az akarata volt az, hogy az izraeliták tudják azt, hogy ők maguktól képtelenek lesznek átmenni, és engedte, hogy három napig erre figyeljenek, és meggyőződjenek a saját képtelenségükről. Isten ezt szándékkal tette, pontosan azért, hogy a hitüket megerősítsen, hogy a benne való bizalmukat növelje, ezzel, hogy a lehetetlenséget ennyire mélyen értették, és egyre mélyebben értették, ahogy nézték a hatalmas víztömeget. Azt érte el Isten, hogy a benne való bizalmuk hatalmasan megerősödött és megnőtt. és erre nagyon nagy szükségük volt az izraelitáknak, miután átkeltek a folyó túloldalára, mert hatalmas harcok vártak őrájuk, amik nyilvánvaló olyan harcok voltak, amelyeket saját maguk nem tudtak volna megvívni. És nagyon fontos ez, hogy megértsük, hogy Isten nem véletlenül hoz minket nehéz helyzetek elé, és nem véletlenül akkor hoz minket, amikor elé állít, pontosan azért, hogy a hitünket megnövelje, hogy a benne való bizalmunkat még inkább megerősítse, és persze emberileg ez nagyon nem tetszik nekünk, meg bárcsak akkor vinne Isten minket egy akadály elé, amikor az akadály kicsi, és valahogy egy kis át lehet rajta menni. Nyilván, hogy sokkal jobban vágyunk erre, de számítva azt, hogy milyen hatalmas az a, az a szellemi gazdagság, ami abból jön, hogy Isten minket lehetetlenségeken visz keresztül, ő maga, ezt a kincset számítva, megéri az Isteni időzítés szerint járni. Azt látjuk, hogy a vezetőket kiküldi Józsué, és szólnak a népnek, hogy amikor elindul a frillád, akkor mozduljatok ki a helyeitekről, és menjetek utána. És nagyon fontos, hogy ezt az üzenetet megértsük mi magunk is, hogy ahhoz, hogy Istent kövessük, el kell mozdulni a saját helyünkről. Nagyon sokszor ahhoz, hogy Isten tud követni, ki kell lépni a saját gondolkodásodból, a saját véleményedből, a saját érzéseidből, a saját megszokásaidból. Nagyon sokszor arrébb kell állni a te helyzetedet, a helyedet, nagyon sokszor fel kell adnod ahhoz, hogy tudjál menni, hogy el tudj egyáltalán indulni hogy tudjál menni Isten után. Miért mondom azt, hogy Isten után? Mert az izraelieknek is ez volt a felhívás. Azt mondta Józsué, hogy kövessétek a frigyládát kövessétek azt a ládát, ami Istennek a jelenlétét és Istennek az erejét képviselte. Az izraelieknek ez volt a feladatuk, hogy Isten jelenlétét és erejét képviselő ládát kövessék. És látjuk azt, hogy az, a bátorítás az mindenki számára, személy szerint eljutotta, hogy a vezetők elmentek a egész táborba, és szólították őket, hogy induljatok meg a helyeitekről, hogy kövessétek ön. És nagyon sokszor nekünk is ki kell mozdulnunk a helyünkről ahhoz, hogy Isten tudjuk követni. És itt konkrétan Józsué azt is kikötötte, hogy legyen körülbelül egy olyan ezer méternyi távolsága láda, és a nép között ez a kétezer sinnyi távolság, körülbelül egy ezerméteres méteres távolságot jelent. És persze tudjuk azt, hogy mennyire szent volt az Isten jelenlétét és erejét képviselő láda. Emlékezhettek történetekre, amikor Uziás megérintette, és, és holtan esett össze. Tilos volt megérinteni azt. Csak konkrét szabályok szerint lehetett hordozni ezt a ládát. Isten annyira hatalmas, és annyira dicsőséges és szentséges volt, és ez a láda képviselte ezt a dicsőséget, ezt a jelenlétet, ezt a hatalmat, hogy külön, meg, külön figyelemmel és nagy megkülönböztetéssel kellett ezzel bánni. De ez az ezer méteres távolság nem csak ennek a szentségnek, nem csak ennek a tiszteletnek járt ki, hanem Józsué konkrétan azt is mondja, hogy azért legyen ilyen nagy távolság közöttetek, hogy megismerhessétek az utat, amelyen mennetek kell. Látjátok, azért volt fontos ez a hosszú, nagyon nagy távolság, hogy mindenki láthassa a ládát, mindenki láthassa Isten jelenlétét és erejét. Ez a hár, ennek a három milliós népnek minden egyes tagjának kellett látni, hogy hol megy a láda. Pontosan azért, mert olyan úton mentek innentől kezdve, amit nem ismertek, és sose jártak rajta. És ahhoz, hogy el tudjanak jutni oda, hova Isten viszi őket, mindig folyamatosan látniuk kellett Istennek a jelenlétét és az ő hatalmát. És fontos megértenünk azt is, hogy, hogy Józsué látva a folyamat, látva a túloldalt, mint tudjuk személyesen is látta, kémek jelentéséből is ismertek, Felismerte, hogy az akadályok, amik előttük, fog, előttük állnak, azok mind-mind szellemi nehézségek, és mind-mind az ördögnek a munkája, amik megpróbálják megakadályozni azt, hogy Istennek az ígéretei beteljesedjenek. És pontosan ezért, amiért szellemi probléma volt, amiért szellemi akadály volt ez a Jordán is előttük, Józsué nem a legerősebb harcosokat küldte előre, nem a gáditákat küldte előre. Nem is a júdabelieket, hanem magát, a ládát, Isten jelenlétét és Isten hatalmát jelképező ládát. Tudta azt, hogy ezeket a szellemi akadályokat egyedül maga Isten képes legyőzni. Egyedül ő képes ezeket az akadályokat lerombolni és szabad utat biztosítani a népnek. És Izrael... Majd fogjuk látni, hogy lehetetlenségeken és képtelenségeken mennek keresztül, méghozzá győztesen, úgy, hogy Isten előttük megy. És ennek egy feltétele volt az, hogy Izrael Istennek a jelenlétét és Istennek a hatalmát figyelje, hogy arra figyeljenek, és ne a lehetetlen akadályokra, és ne a nehézségekre. Látjátok, nagyon fontos volt az izraelieknek ezt is megtanulni itt a Jordánon való átkeléskor, hogy amikor bemennek az ígéret földjére, ugyanúgy harcok és ugyanúgy nehézségek fognak rájuk várni. De fontos volt, hogy megtanulják azt, hogy ne a gondokra, ne a nehézségekre, ne a hömpölygő folyamokra, ne az óriásokra, ne az óriás falakra, ne a testnek a hatalmára, erejére, ne a problémákra figyeljenek, hanem Isten hatalmára és jelenlétére. És azt látjuk Izrael történelmében, hogy mindig, mindig, amikor Isten hatalmára és jelenlétére figyelt Izrael, akkor győztesen mentek keresztül bármi volt is az, ami előttük állt. Amikor levették a tekintetüket Istenről, Isten jelenlétéről, hatalmáról, elbuktak. És az a... Kifejezés, amit használ itt a négyes versben Józsué, az, hogy csak hogy legyen közöttetek 2000-es távolság. Szó szerint azt jelenti, hogy legyetek biztosak abban, hogy ott van ez a távolság köztetek. Nagyon fontos az, hogy a keresztény életünkben biztosak legyünk abban, hogy mindig látjuk Isten jelenlétét és erejét. És ezért nagyon fontos az, amit. József kapott bátorításul, hogy ennek a törvénynek a könyve legyen ott a gondolkodásodban, éjjel és nappal, folyamatosan. Nagyon fontos az, hogy mindig lássuk Istent, Istennek a dicsőségét, ahhoz, hogy lehetetlenségeken és a csatákon át tudjunk menni. Nagyon sok csata van a keresztény életben, Pál ír erről a római levél 7-es fejezetben, hogy annak ellenére, hogy már meghaltunk, az, ó, az óemberünk emberünk megvan feszítve, meghaltunk a testvágyainak, és a jót szeretnénk cselekedni, mégis állandóan a rosszat tesszük, és amit nem szeretnénk cselekedni, mégis azt tesszük. Erről a csatáról ír Pál, hogy gondolkodjunk úgy, hogy már halottak vagyunk a bűnnek, és éljünk a kegyelem alatt, de közben mégis azt vette észre Pál is, hogy hogy a testünkben mégis a bűn az, ami uralkodik, mert ott van a bűnös természet, ez nem tűnik el. De ott van a lehetőség arra, hogy gondolkodjunk úgy, hogy nem az az Úr felettünk, hanem Jézus az Úr, az a szabadság, amit elhozott a kereszten nekünk, hogy nem muszáj engedelmeskednünk a bűnnek, nem muszáj a testünk, diktálta életet élni, hanem élhetünk lélekben, élhetünk Isten lelke szerint, az ő vezetése szerint. És a keresztény életben igenis ott van ez a valóságos csata. Mindig ott van a lehetőség arra, hogy ne lélekben járj, hanem testben. Hogy ne Isten kegyelme az ő lelke szerint, az ő hatalma és jelenléte szerint jár, hanem járja a saját vágyaid, a saját tested, a saját bűneid szerint a törvény szerint. És ez a kettőség, ez a csata mindig ott van. És mindaddig, amíg Istenre nézünk, az ő hatalmára, és nem, nem saját magunkra, nem a saját nehézségünkre, problémánkra, akkor ezeket a csatákat győztesen fogjuk megvívni Isten jelenlétében és kegyelmében. Az ötös versben arra hívja fel Józsué a név figyelmét, hogy tisztítsák meg magukat. Azt mondja nekik, hogy tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek. Azt mondja, hogy tisztítsátok meg magatokat, szenteljétek meg magatokat. Józsué tudta, hogy ez egy szellemi csata lesz, és a szellemi csatára, a szellemi nehézségekre csak is szellemi módon lehet felkészülni. És azért azt mondja, hogy különítsétek el magatokat Istennek, hogy rá tudjatok figyelni. Hogy ő legyen a figyelmetek központjában. József tudta, hogy ez az életbe vágó. Ezt minden Izraeliák tudnia kellett. Hogyha csatába, megy, szellemi csatába, akkor csak úgy tud felkészülni, ha szellemileg felkészül erre, ha elkülöníti magát Istennek, és elhatározza a szívében, hogy ő Istenre fog figyelni, hogy az ő jelenlétére és az ő erejére fog figyelni. És ez volt a felkészülés. Azért, hogy tudjanak menni, és hogy meg tudják tapasztalni Istennek a csodáit. És Isten csodáiról különbözőféleképpen gondolkodunk. Olyan sokszor elmegyünk Isten hatalmas csodái mellett. Nem látjuk meg. Sokszor azért van ez, mert nem különítjük el magunkat Istennek. Sokszor azért van ez, mert nem tisztítjuk meg magunkat, és nem döntjük el a szívünkbe, hogy Istenre fogok figyelni. És sokszor elmegyünk Isten nagyon nagy csodái mellett úgy, hogy észre se vesszük, mert a szívünkben nincs az az elhatározás, hogy mi őt nézzük. És minden más látunk helyette, csak a csodát nem. Emlékezzetek csak vissza arra a tíz kémre, aki Kálebbel és Józsuéval jött vissza. Látták Istennek a csodáját, látták Isten ígéreteit látták, látták, látták. És a szívükben mégsem Istenre figyeltek figyeltek minden másra. Persze, ők is látták a hatalmas szőlőt, látták, hogy milyen gazdag az a, az a föld, mekkora, mekkora hatalmas gazdagság van oda milyen, milyen burjánzó a növényzet, milyen jól élnek az ottaniak. Ezt ők mind látták, ők maguk is elmondták, de mégsem határozták el a szívükbe, hogy Istenre fognak figyelni. Hanem Figyeltek másra is, figyeltek a falakra, a hatalmasokra, és látták mindezt az akadályt, és nem is arról volt szó, hogy látták az akadályokat, hanem ez lett a figyelmük középpontja. Az akadályokra tekintettek, a lehetetlenségekre, a nehézségekre, és hitetlenség öntötte el a szívüket, és azt mondták az egész népet félrevezetve, hogy ne menjünk át. Nem, nem, nem tudunk ott meglenni, nem tudjuk bevenni azt a földet. És nem csak, hogy ők maguk nem figyeltek Istenre, hanem egy csomó embert, több millió embert félrevezettek, és az embereket arra bátorították, hogy ne Istenre figyeljenek, hanem a nehézségekre és az akadályokra. Nagyon fontos eldönteni a szívünkbe, hogy Istenre figyelünk, és az ő csodájára, az ő csodáira, az ő hatalmára, és az ő erejére. És nem rossz, hogyha látjuk az akadályokat, hiszen Izrael is három napig nézhette a Jordánt, a Jerikót hét napig nézhette a falakat. Nem baj, hogyha látjuk ezeket a nehézségeket, de a szívünkben nem határozzuk el azt, hogy mi Istenre akarunk figyelni akkor ez nem a bizalmunkat, nem a hitünket fogja mélyíteni, hanem hitetlenséget szül, és Istentől elfordít. Bizalmatlanná tesz ő, ő vele szembe. Úgyhogy külön el kell határoznunk a szívünkbe. Azt, hogy rá fogunk figyelni. Ő lesz a figyelmünk központjába. Meg kell tisztítani magunkat. El kell különíteni magunkat. Minden egyes reggel. Sokszor óránként meg kell újítani, vagy ki tudja, egy nagy támadás után újból meg kell újítani azt az elhatározást a szívünkbe, hogy Istenre fogok figyelni, az ő jelenlétére, és ha ezt nem teszem, akkor nem fogom meglátni, el fogok menni azok mellett a csodák mellett, amiket Isten végezést tesz. És itt Isten azt üzeni Józsuén keresztül a népnek, hogy meg fogjátok látni a csodákat, amiket holnap cselekszik közöttetek, Holnap, de hát aznap mentek át a folyón, akkor hogyha hogy majd holnap fogják meglátni a csodákat. Ez a szó, hogy holnap, szó szerint nem azt jelenti, hogy holnap, hanem az, hogy innentől kezdődően, ettől kezdődően, innentől kezdve fogjátok látni azokat a csodákat, amiket Isten tesz majd közöttetek. Abból a pillanattól, attól a pillanattól kezdve, hogy Elkülöníted magad Istennek, ahogy a szívedbe elhatározott, hogy Istenre fogsz figyelni. Onnantól kezdve észre fogod venni Istennek a hatalmas cselekedeteit, az ő csodáit. Nagyon fontos, hogy ez a szívünkben meglegyen. A hatos versben látjuk azt, hogy Józsué milyen nagy hitlépést tesz. Azt mondja a papoknak, és szólt Józsué mondva, Vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt. Felvéve azért a fridládát mentek a nép előtt, az úr pedig mondta Józsuénak, e napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izrael szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele voltam Mózessel, te veled is veled leszek. De azért parancsolja papoknak, akik a fridládát hoz, hordozzák, mondva, hogy amikor bementek a Jordán vizé, vizének szélébe, álljatok meg a Jordánban. Józsué egy hatalmas hitlépést tesz. Sehol semmilyen feljegyzés nem látunk azzal kapcsolatosan, hogy Isten ezt konkrétan mondta volna Józsuénak, hogy na most, most el a papokat. Nem látunk olyan igeverset, ami erre utalna. Józsué mindössze Isten szavában hitt, és abban a személyes Isteni vezetésben, amit valószínűleg minden reggel Józsué megkapott Istentől, és elküldte a papokat. Kicsit gondoljátok bele magatokat Józsui helyzetében. Biztos vagyok benne, hogy Józsué azon gondolkozott, hogy biztos ez a három nap? Én mondtam a népnek, hogy három nap múlva megyünk át, de biztos ez a három nap? És persze vitatkozott magával Józsué, hogy hát igen, hát Isten mondta, hát persze ez az ő akarata, ő mondta, már megmondtam a népnek. De amikor itt azt mondta, hogy jó, papok, most induljatok, akkor biztos ott dobogott a szíve, hogy és mi van, hogyha nem? Mi van, hogyha a papokat ládástól együtt elviszi a víz? Akkor majd megy utánuk Izrael, vagy mi lesz? Nem, nem volt benne biztos József, vagy lehet, hogy biztos volt benne, de az is biztos, hogy ez a csata ott volt a szívében, és folyamatosan ezen gondolkozhatott. Az biztos, hogy egy hitlépés volt József részéről, hogy elküldje a papokat, és nem is akármilyen. Azt mondta, hogy menjetek el, eljött az idő elküldi őket, és látjuk, hogy ahogy Józsué megteszi ezt a hitlépést, Isten odaáll mellé, és megerősíti Józsuénak a hitét, és további biztatást ad. Amiután szólt a papoknak Józsué, amiután megtette azt, amire úgy gondolta, hogy Isten vezette, oda ment hozzá Isten, és szólt, és azt mondta neki, hogy a, e napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izrael szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele, vele voltam Mózessel, te veled is veled leszek. Amikor Józsué megtette ezt a hitlépést, Isten ott volt mellette és bátorította. Azért, hogy a hitét még jobban megerősítse, hogy segítse azt a bizalmat iránta, aminek bizonyságát tette Józsué. Isten fele lépett egyet Józsué és Isten pedig ott volt, és tovább vitte. És nagyon sokszor Isten így erősít meg minket, hogy amikor szól hozzánk, és kér minket valamire, és még lehet, hogy nem is vagyunk egészen biztosak abban, hogy mire kér minket Isten, de megtesszük azt, akkor Isten ott terem mellettünk, és ha az akarata szerint van ez a lépés, akkor odaáll és bátorít, és tovább mélyíti az iránta való bizalmat a szívünkbe, miután megtesszük a hitlépést. Isten nagyon nagy mestere annak, hogy a szívünkből megszavaztassa a bizalmat ő iránta. Látja a szívünket, látja, hogy mennyire hiszünk benne, mennyire bízunk benne. És nagyon sokszor Isten vár arra, hogy e szerint a bizalom szerint lépjünk kicsit közelebb hozzá. És ahogy lépünk, Isten már is ott van és, és segít és biztat minket. Emlékszem, hogy amikor még um, Tájfutó voltam, akkor, vagy hát legalábbis annak készültem, akkor, uh, akkor voltak ilyen éjszakai versenyek, ezek voltak a legnehezebbek, mert egyedül az erdőben senki se szeretett járkálni egy térképpel a kezébe. Ez volt a hit próbája a tájfutóknak, legalábbis itt Debrecenben. És az egyik ellenőrző pont be volt jelölve a sineken túl és azt kell tudni a sinekről az erdőben, itt a nagy erdőn, hogy hát végülis is egy nagy írtás, mert hogy egy széles sáv közepén fut a sín, tehát ha odállok a széles sáv szélére és szétnézek, akkor át lehetett látni a, a, az egész sínt. Sötétben ugye nehezetben, de hát lámpával az ember átnézte. Most már kicsit be van nőve az a vidék, de akkoriban át lehetett látni. És a, a állomáson, aki volt, az ott lapult egy bokor mögött. Tehát ezt nem lehetett látni, csak így a tisztás túloldaláról. És azt csinált ez az állomásvezető, hogy akkor, amikor valaki átlépte a sínt, abban a pillanatban jelzett neki lámpába, hogy hol van, de meg akarta várni, amíg az a, a félig-meddig remegő lábbal közeledő egyén megteszi azt a hitlépés, hogy átlép a sinen, mert hogy azt mutatja a térkép, hogy a sinen túl van az ellenőrző pont. És abban a pillanatban, ahogy rálépett a sinre, már jelzett neki, hogy itt vagyunk. És annyira ez a történet olyan sokszor eszembe jut arról, a Isten bátorít minket és erősít minket. Látod, ennek az egész uh, esti tájékozódó versenynek az volt a lényege, hogy hogy egerősítse a hitünket, meg a bizalmunkat a tájékozódásban. Istennek sokkal nagyobb a terve természetesen, de sokszor, amikor lépünk, amikor a szava szerint, az ígérete szerint cselekszünk, és megteszünk egy olyan lépést, aminek nem biztos, hogy teljesen láttunk minden magyarázatát, meg nem biztos, hogy, hogy meg vagyunk győződve róla teljesen, vagy nem biztos, hogy a körülmények mindent alátámasztanak, de mégis megtesszük, mert tudjuk, hogy Istentől van, akkor Isten jelez nekünk, és bátorít minket, hogy tovább vigyen minket, hogy segítsen tovább lépni. És Józsuét így bátorította Isten, miután megtette ezt a hatalmas nagy hitlépést. Aztán látjuk az üzenetet konkrétan a papoknak, hogy amikor beérnek a Jordánba, álljanak meg a Jordánban. A 9. kilences azt olvassuk, hogy Mondta Józsué Izrael fiainak, járuljatok ide, és halljátok meg az Úrnak, a ti isteneteknek szavait. Ez nagyon ismerősen hangozhatott Izrael fülébe. Emlékeztek, hogy Mózes hányszor hívta őket, hogy gyertek, és halljátok Istennek, az Úrnak a szavait. És képzeljétek el ezt az egész helyzetet. Erre várt Izrael, ki tudja hány éven keresztül. 40 éven már bolyognak a pusztaságba, hogy átkeljenek végre a Jordánon. És most eljutnak... Eljutnak ide a partra, végre letelik a három nap. Józsui elküldi a papokat, a papok veszik a ládát, és elindulnak a Jordán fele. Azt a hatalmas izgatottságot, meg azt a várakozást, hogy vajon mi lesz át, vajon hogy lesz az Istennel való élet odaát, vajon hogy fogja beteljesíteni az ígéreteit. Hatalmas várakozás volt a szívükbe Nem tudom leírni, hogy milyen. Lehetett ez az érzés számukra, de biztos, hogy nagyon várták, nagyon akartak menni. És akkor Józsué kiáll, és azt mondta, hogy járuljatok ide, és halljátok az Úr szavát. De hát nem, megyünk, hát elindult a láda, hát most megyünk át a Jordánon. Igen, igen, de gyertek, és hallgassátok az Úr szavát. Amikor már minden úgy nézett ki Izrael szemében, hogy kész van, már a láda is elindult, oké, most már mehetünk akkor Isten Józsulén keresztül azt mondja, hogy gyertek, hallgassátok az én szavaimat, az én beszédeimet. Nagyon sokszor uh, mi is így vagyunk, hogy amikor látjuk azt, hogy zöldre váltanak a lámpák, és azt gondoljuk, hogy na itt az idő, hogy menjünk, erre váltunk, akkor Isten nagyon sokszor szól, hogy gyere, ülj el előbb, és hallgass az én beszédeimet, és meg akar őrizni minket, hibáktól meg akar őrizni minket, attól, hogy elkakkodjuk a dolgokat izgatottságunkba, akkor is szeretné, hogy az ő bölcsességében, az ő szava szerint tudjunk járni, ő hozzáragaszkodva, az ő tanácsa szerint, és nagyon sokszor fontos, hogy amikor azt látjuk, hogy na most menni kell, akkor egy picit megálljunk, oda jöjjünk hozzá, és hallgassuk az ő beszédeit, pont azért, hogy elkerüljük a hibákat. És ezért nagyon fontos minden reggel így kezdeni, hogy Isten szavához jöjjünk. De sokszor napközben is lehet, hogy Isten arra indít, hogy jó, mehetsz, akkor jusson eszedbe az, hogy sokszor Isten, amikor minden zöldre vált, és akkor is arra hív, hogy jó, üljél le, és egy kicsit hallgassd az én beszédeimet. És itt Józsué nem tartott neki olyan prédikációkat, mint Mózes tartotta az öt Mózesben, ilyen több fejezeten át tartókat, Három dolgot mondott nekik, de nagyon fontosat. Nézzük meg, hogy miket mondott Izraelnek. És lássátok meg azt, hogy Izrael milyen hűséges, és milyen e, mennyire engedelmes volt, hogy a nagy izgatottságukban is Józsuénak engedelmeskedtek, és azt mondták, hogy jó, meghallgatjuk, mi az, amit Isten mondani akar. Azt mondta Józsué, tízesváns. Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, és hogy kétség nélkül előzi, Előttetek a Kananeust, a Kitteust, a Kiveust, a Perizeust, a Girgazeust, az Emoreust és a Jebuzeust. Ími, az egész föld urának frigyládája előttetek megy a Jordánon. Most azért választatok magatoknak tizenkét férfiút Izrael nemzetségeiből, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből. És... Mihelyt megnyugosznak majd a jordán vízében a papoknak talpai, akik az úrnak, az egész földnek, földurának ládáját hordozzák. A vize ketté szakad, és a felülről alá folyó víz megáll egy rakásban. Józsué mindössze ennyit mondott a népnek, de ezek nagyon fontos szavak voltak. Az első volt a legfontosabb. Azt mondja, hogy ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, ebből, hogy ki fogja űzni előttetek mindezeket a népeket. Itt hét népet sorol föl a kananeusok népei közül, és Isten konkrét ígérete az, hogy ő ezeket ki fogja űzni előlük, és uh, fogják látni azt, hogy Istennek a ládája megy előttük át, és ráadásul ő nem csak az ő Istenük, hanem az egész földurának, az, az egész földura, az egész földnek az Istene, és a harmadik dolog pedig az volt, hogy, hogy válasszanak tizenkét férfit, mert majd a Jordánnak a vizeket tészakad. Fontos volt, hogy az izraeliek megértsék azt, hogy Istennek az volt az akarata és vágya, hogy kiűzze ezeket a népeket, a kananeusokat az ígéret földjéről. Hiába volt ez a figyelmeztetés, mint láttuk, majd látjuk a következendőkben, mert nem üzték ki ezeket a népeket az izraeliták, hiába utasította őket Isten erre, hiába mondta ezt meg konkrétan, nem egyszer, és itt is közvetlen az átkelés előtt figyelmezteti őket. És tudjuk azt, hogy ezek a népek mind-mind a testnek a cselekedeteit jelképezik, azoknak az előképein és Isten nagyon sokszor figyelmeztet minket, hogyha lélekben akartok járni, hogyha az házamba akartok maradni, akkor meg kell tennetek azt, amire kérlek titeket. Nemvezetesen azt, hogy a testnek a cselekedeteit meg kell öldökölni a lélek által. Az Istennel való együttjárás, az lélekben való élet szükségszerűsége az, hogy a testnek a cselekedeteit Isten által, Isten lelke által megöldököljük, hogy azokat Elnyomjuk, és teljesen kiűzük, és ne kössünk velük kompromisszumot. Ez egy nagyon nagy figyelmeztetés úgy gondolom mindannyiunk számára. Mindazok számára, akik lélekben szeretnének járni, Istennel szeretnének együtt járni. Ez a figyelmeztetés, mint majd látjuk félig, meddig elment a fülük mellett. Aztán Isten figyelmeztetni akarta őket arra, hogy ő az egész földnek az Isten, az egész földnek az Uram. Ez a szó, hogy Úr, ez szó szerint azt jelenti, hogy Mester, hogy az egész Földnek a Mester, az egész Földnek az irányítója. És Isten ebben a figyelmeztetésben is arra akart utalni, hogy itt a történet nem az izraelitákról szól. Itt arra akart rámutatni, hogy az egész történet nem Izraelről szól, nem csak Izraelről, hanem Istenről nagyon sokszor magunkra úgy gondolunk, hogy, hogy mi vagyunk a porondon, hogy, hogy, hogy mi vagyunk a főszereplőnk, a mi problémánk van a porondon, a mi családunk, a mi barátaink, a mi gyülekezetünk, a mi városunk, a mi országunk. Isten meg az egész Földnek az Isten, és Isten van a porondon, nem pedig mi. Ő neki van egy akarata, amit ami jó és tökéletes, és aminek mi is a részesei vagyunk. Mi is része vagyunk az ő akaratának. Látod, azzal, hogy Izraelt átvitte a Jordánon Isten, nem csak Izraelt akarta megáldani, hanem be meg akarta teljesíteni az ígéretét, meg akarta mutatni mindenkinek azt, hogy ő hű az ígéreteihez, és amit mondasz, megcselekzi Meg akarta mutatni azt, hogy ha valaki nem fordul Istenhez, ő kegyelmet ad akár 400 éven keresztül is, de majd jön egy idő, amikor az ítélet el fog érkezni. Meg akarta mutatni azt, hogy ő az ítélet istene is, és elítéli mindazokat, akik nem fordulnak hozzá. Sokat gyára sem, hiába ad nekik nagy kegyelmet. Meg akarta mutatni azt, hogy milyen nagy a kegyelme mindenki iránt. Isten rengeteg mindent meg akart mutatni azzal, hogy átvitte őket az ígéret földjére. Az izraeliek szempontjából, ők részesei voltak Isten tökéletes jó akaratának. Egy rész voltak az ő jó akaratában, ahol, ahol élhettek, amit, aminek a teljességét megélhették volna, amire Isten vezette őket. De a történet akkor sem róluk szólt, nem róluk, hanem Istenről. És ezt nagyon fontos megértenünk nekünk is, hogy a történet nem rólunk szólt. Nem mi rólunk, nem a mi problémáinkról, nem a családunkról, nem a gyülekezetünkről, nem a városunkról. Nem rólunk szól a történet, hanem Istenről. A, és Isten tökéletes jó akaratában. Ott vagyunk mi is, nekünk is jót ebből a részből. És Isten azt akarja, hogy az ő akaratának a teljességét megéljük, az ő minden mennyien jáldásában éljünk, az ő lelkében járjunk de nem mi vagyunk a porondon. Ő az egész föld felett mester, az egész föld felett úr. És az ő akarata annyira összetett, hogy nem is látjuk, el se tudjuk képzelni, el se tudjuk gondolni. Az ő gondolatai azok sokkal magasabbak a miénknél. Mi csak ennyit látunk, ő pedig látja a teljes képet az egészen. És mekkora bátorítás ez nekünk is, hogy hogy Istennek a jó akaratában, az Isten kegyelmében, nekünk is részünk van, de a történet róla szól, nem rólunk, az ő jelenlétéről, az ő hatalmáról, az ő nagyságáról szól. Józsué is ezzel hatalmas bátorítást mondott az izraelieknek, mert ő nem a leendő problémákat emelte ki, és a nehézségeket nem úgy emelte ki, hogy azok, azok olyan nagyok lennének, hogy semmi esély nincs azokat túlélni, vagy azokon túlküzdeni magunkat, hanem Józsué úgy látta ezeket a nehézségeket, mint lehetőségeket arra, hogy meglássák Isten dicsőségét, hogy meglássák Istent hatalmasan munkálkodni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsünk, hogy Józsué a nehézségeket és a problémákat így látta, hogy azok lehetőségek arra, hogy Istennek a hatalmát és Istennek a jelenlétét megtapasztalják, és lássák Isten cselekedni. Nem titkoltál a nehézségeket, nem titkoltál az ellenséget, sőt, felsorolta, de azt mondta, hogy ő minden föld Istenének az a ládája, a minden, föld, a minden egész föld Istenének a jelenléte és az ereje megy előttük. Ő az, aki győz. Józsué Istenre, az ő jelenlétére és hatalmára irányította a figyelmet. Ez nagyon nagy bátorítás volt a nép számára és szükségük volt rá. Úgy, hogy nekünk is szükségünk van, hogy emlékezzünk erre, hogy kétféleképpen láthatjuk a problémákat, a nehézségeket, az ellenséges támadásokat úgy, mint olyan dolgok, amik, amik lehetetlenek, amiket át nem lehet küzdeni le fognak nyomni, és láncokba fognak kötözni, meg úgy is lehet látni, hogy ezek mind olyan óriások, mind olyan góliátok, amikbe láthatjuk azt, hogy Isten milyen hatalmas csodát tesz, és milyen, milyen hatalmas az ő ereje, meg az ő jelenlétel. Hogyha a góliát történetére gondoltok, hogyha Dávidnak egy kis nyolc éves fiút kellett volna legyőzni a filiszteusok közül, lehet, hogy lettek volna szánt emberek, akik azt mondták volna a csata után, hogy hú, dicsőség Istennek. De azért mindenki azt gondolta volna, hogy milyen ügyes ez a Dávid, meg hát persze, hát sokkal erősen vála. De így, hogy itt volt ez a Góliát, aki, aki ténylegesen hatalmas volt, és lehetetlen volt mindenki számára, hogy legyőzze. Így nem volt nehéz senkinek se azt mondani, hogy dicsőség Istennek, mert... Tényleg látták Isten erejét és Isten hatalmát megmutatkozni. És nagyon fontos, hogy a próbákat mi is így lássuk az életünkben. És ne pedig úgy, hogy, hogy azok tönkretesznek minket, meg lenyomnak. Lássuk azt, hogy azok lehetőségek arra, hogy lássuk Isten hatalmát és erejét munkálkodni. És ez, ez nem csak egy ilyen reménykedés, hogy hát, ha Isten tesz valamit, hanem tudjuk azt, hogy biztosan fog tenni. Ő előttünk megy. És látjátok, úgy, ahogy a láda Izrael előtt ment, és mindenkinek látnia kellett a ládát, amerre megy, mert az vitte őket be a földre, az ígéret földjébe. Az vezette őket a csatákba. Ugyanígy Krisztus vezet minket, Krisztus jár előttünk. Isten az, aki előttünk van, és eltapodja az ellenségeinket. Sőt, azt mondja Jézus magáról a jános 146 ba hogy én vagyok az út. Te tudod, hogy merre kell menni a mennybe? Én nem tudom, senki nem tudja, hogy merre kell menni a mennybe. Jézusra van szükségünk, őt kell követnünk, ő utánnak kell mennünk, hogy eljussunk, Amennyiben Azt mondja, hogy csak rajta keresztül lehet az atyához eljutni. Nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy Jézus előttünk megy az ő hatalmával és az erejével, és hogy ténylegesen legyőzi az ellenségeket, és minden egyes nehézség, lehetőség arra, hogy az ő dicsősége és az ő ereje megmutatkozzon és amikor felüti a test a fejét, vagy a testiesség, akkor ez egy lehetőség arra, hogy Isten megmutassa a hatalmát és az erejét. Hogyha külső körülmények, hogyha, hogyha az ellenség külső támadásai jönnek, azok is lehetőségek arra, hogy Isten megmutassa a hatalmát és az erejét. És ezzel a vágyakozással kell a szívünkbe lenni, amikor a szellemi csatába megyünk, amikor Istennek elkülönültem megyünk, hogy hogy meglássuk az ő munkáját, meglássuk az ő csodáját. Itt látjuk azt, hogy Józsué kéri még azt is, hogy 12 férfit válasszanak ki minden törzsből egyet-egyet. Mint -egyet. azt szeretném, hogyha meglátnátok, hogy Józsué mennyire engedelmes volt Istennek. Isten azt mondta, hogy válasszatok ki 12 férfit. Józsuénak fogalma se volt, hogy mire lesz jó ez a 12 férfi. Senki nem tudta, hogy mire kell ez a 12 férfi. Ha te olvastad már a történetet, akkor tudod, hogy mire kell a tizenkét férfi. De Józsué nem tudta. Senki nem tudta. Isten szólt, és ők engedelmeskedtek. A négyes fejezet kettes versében fogjuk megtudni, hogy miután az egész nép átment, akkor tudták meg, hogy ja, ennek a tizenkét férfinek egy-egy követ kell szerezni és elvinni Gilgába. De ezt nem tudták azelőtt, csak azt tudták, hogy válasszák ki, és Józsui milyen engedelmes volt, azt mondta Izrael népének, hogy válasszátok ki. Tudta, hogy mindenki azt fogja kérdezni, hogy de miért? Miért ki? Mit fognak csinálni? Mi lesz a feladatuk? Milyen férfit válaszunk. Mi legyen a képesítése? Mire legyen jó? Józsui meg mindenre azt tudtam mondani, hogy hát nem tudom. Isten csak azt mondta, hogy válasszatok ki 12-t. Józsui megtette ennek ellenére, mert Isten szólt. Nem csak Józsui engedelmeskedett, hanem a nép is. Lehet, hogy a nép közül voltak olyanok, akik azért engedelmeskedtek, hogy jó, hát nem tudom, hogy miért van meg tiszta hülyeség az egész, nem, látom az, a, nem látok semmi jó okot arra, hogy most ezt a tizenkét embert kiválasszuk, de Józsui ezt mondta ő a vezető, uram, engedelmeskedek az ő kérésének, terendelted vezetőül felünk, biztos látja, hogy mit csinál. Voltak olyanok is, amit, nem ja, Isten mondták, hát akkor válasszuk ki. Nem tudom, hogy miért, de válasszuk ki. Mindegy, hogy mi volt a szívekben. Az biztos, hogy engedelmeskedtek, és kiválasztották ezt a 12 12t anélkül, hogy tudták volna, hogy mire is kell Istennek ez a 12 ember. 14-es versben látjuk azt, hogy végre megindult Izrael népe is. Amíg a papok már elindultak, már viszik a lábát, Isten jelenléte előttük halad, és amikor az ezer méterre járnak, elindul a nép is. És lát, hogy amint megindult a nép az ő sátraiból, hogy átmenjen a Jordánon, és a papok a frilládának hordozói a nép előtt, és amint a láda hordozói a Jordánhoz jutottak, és a láda hordozó papok bemártották lábaikat a víznek szélébe, a Jordán pedig egész aratási idő alatt telve volt minden partja felett. Megállt a víz, amely felülről folyt alá, és át egy rakásban nagyon messzire Ádám városánál, amely cartan mellett van. A Pusztatengerre, a Sóstengerre, a Sóstenger felé folyó, alá folyó víz, pedig egészen elfutott, és aláment ment a nép Jerikó előtt, és által ment a nép Jerikó előtt. A papok pedig az Úr Frigyládájának hordozói ott álltak a szárazon, a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, amíg az egész nép teljesen átment a Jordánon. A hatos versben azt mondja Józsué a papoknak, hogy menjetek át a nép előtt, az eredeti szövegben nem azt olvasjuk, hogy menjetek át, hanem menjetek be a nép előtt. A papok... Ott állnak a Jordán előtt, odaérnek, és elindulnak. A Jordán vize ugyanúgy hömpölygött, ugyanúgy folyt, de abba a pillanatba, ahogy belemártották a lábukat a vízbe, megállt ez a hömpölygő folyam. De nem ott mellettük, hanem Ádám városánál. Ez attól a helytől, ahol átkeltek Jerikó előtt, attól a helytől éjszakra, Majdnem húsz kilométerre volt ez a város, ahol a Jabok folyó belefolyik a Jordánba. Ennél a városnál állította meg Isten a vizet, hogy milyen módon, azt nem írja, de teljesen mindegy, az időzítés az Isteni Ő tette, akár földcsúszás, akár földrengés, akár a tenyerét oda tette, nem tudom mi volt, de ő cselekedtem. Isten abban a pillanatban, hogy a papok belelépnek a vízbe, Ádámnál, ennél a városnál, 20 kilométerre éjszakra megállítja a vizet. Az a hatalmas víztömeg, ami azon innen volt, annak még le kellett folynia. A papok, ahogy beleléptek a vízbe, ők nem látták azt, hogy megállt volna a folyó. Isten megígérte, hogy meg fog állni, nem azt mondta 13-as versbe Józsué, mielőtt átkeltek, megígérte azt, hogy, hogy ketté fogja választani, a vizet és, és egy rakásba fog állni. A víz, ami alá folyik, az meg elmegy. Papok ott állnak, semmiféle rakás nem látnak. Húsz kilométerre nem lát el az ember a Jordán mellett, meg pláne nem. Beleléptek a papok, nem látták, hogy megállt a víz, de Isten megállította az ígérete szerint. És a papok nem csak a szélén áldogáltak a folyónak, azt gondoljuk, hogy beleléptek a szélébe, és akkor ott megálltak, hogy jaj, talán itt még megbirokálni nem viszel a víz. Hanem a közepéig bementek. Ezt olvasok a 17-es versben is, meg majd később is a közepén bátorsággal álltak. Hát tudjátok képzelni, Isten belépnek a papok, megállítja Isten a folyót de az a hatalmas víztömegnek még le kell folynia, És ahogy a papok egyre mennek bentebb és bentebb a folyó közepére, a víz meg folyik, folyik fele, és olyan, mintha a papok végig csak bokában járkálnának, vagy lehet, hogy már addig se ért a víz. Mert egyre mentek a közepe felett, egyre több víz folytál, mire a közepére értek teljesen szárazonott álltak bátorsággal. Ez nagyon sokat tanít minket arra, hogy hogyan bízzunk Istennek a szavában. És nagyon sokat tanít minket a hitlépésről, hogy mennyire kell bíznunk Istenbe, hogy mennyire, uh, mennyire hitben és nem látásban kell járnunk. Látod, a papok Isten ígérete szerint egy nagy hitlépést tettek, beleléptek a vízbe, de nem láttak semmit. Annak ellenére, hogy megcselekedték azt, amit Isten már mondott nekik. Hányszor van így, hogy Isten vezet minket valamire, megteszünk, megtesszük azt, amire kér, és mégse látjuk, hogy beteljesedett volna az ígérete. Miért? Sokszor azért nem, mert még 20 km-rel arrébb van, vagy valamennyi idővel arrébb van, és nem tudjuk, hogy mikor ér ide, nem tudjuk azt, hogy mikor tapasztaljuk azt meg, amit már Isten megcselekedett. És így a papok belépve a vízbe nem látták az eredményt, de hogy mentek a vízben Istennek a a csodáját tapasztalták meg. Nem értették, hogy hogy, mert nem láttak semmiféle vízfalat maguk mellett. Nem értették, hogy hogy, de azt látták, hogy, hogy majdnem szárazon menek, és teljesen száraz lábbal álltak utána, miután után megálltak. Én el tudom képzelni a, a papokat, ahogy mentek, és így el se tudják hinni, hogy nem, nem kerülnek mélyebbre Istennek az erejét és a csodáját, személyesen megtapasztalták, és látta ezt egész Izrael. És nagyon sokszor így, ahogyan hitben járunk, ahogyan megyünk előre, tapasztaljuk meg Istennek az ígéreteit, Istennek az áldásait, és nagyon sokszor nem látjuk azt világosan, annak ellenére, hogy Isten már jó előre elkészítette mindazt, amit megígért, és ő meg is cselekszi azt. És azt látjuk, hogy teljesen száraz lábbal ott állnak a a folyó közepén a papok, mindaddig, amíg a nép teljesen át nem ment a Jordánon. Erről az egész képről az jutott eszembe, hogy, hogy a papok bemennek a, a, a Isten jelenlétét és hatalmát képviselő ládával a Jordán közepébe, ott állnak a szárazon, és hogyha így felülről néznénk az egészet jó magasból, akkor csak azt látnánk, hogy Húsz kilométerrel arrébb meg tornyosul a víz, tornyosul a víz. És olyan, mintha a ládában Isten dicsősége így 20 kilométerre szélességbe így tartana mindent. És elképzeltem azt, hogy ezzel a ládában fog vonulni Izrael. Ezzel mennek tovább, hogy Istennek a dicsősége, az ő védelmező hatalma ilyen, ilyen hatalmas távolságra kihatott Izrael előtt Izrael körül. Istennek a dicsősége és ereje az, az végtelenül hatalmas, és itt megtapasztalhatták az Izraeliek akkor, amikor bíztak benne, és az ő szava szerint cselekedtek. Mennyire fontos az, hogy amikor Isten hív minket, hogy itt az idő, hogy menjünk, vagy megcselekedjünk valamit, vagy megtegyünk valamit, akkor kimozduljunk a saját helyünkből, és ténylegesen elinduljunk elinduljunk arra, amerre visz minket, figyelve folyamatosan őre, az ő jelenlétére, az ő erejére, összpontosítva, annak ellenére, hogy a látható dolgok egyáltalán nem az ő ígéretei mellett szólnak, vagy sokszor azok ellenére, és mennyire fontos, hogy megtegyük azokat a hitlépéseket, amire hív minket Isten, és ahogyan megtesszük, Isten folyamatosan Cselekszik és erősíti a hitünket, tovább bátorít minket, és tovább visz előre bennünket. És ő valóban minden ellenséget letapos előttünk az úton. Jézus Krisztusról azt mondja a Kolossi 2.15, hogy ő volt az, aki legyőzött minden hatalmasságot és erősséget. És valóban a, a láda az annyira Jézus Krisztusnak a, az előképe is egyben, ahogyan Megy Izrael előtt, mert az ő dicsősége az itt lakozott közöttünk, és ő volt az, aki legyőzött minden erőt és hatalmasságot előttünk. Mennyire nagy dolog az, hogy ez a történetről leszol, az egész életünk története és arról, hogy mi részesei lehetünk ennek a dicsőséges, hatalmas életnek, és mennyire nagy dolog az, hogy Isten türelmesen bennünket bátorítgatva visz minket előre, egyre inkább előre, amikor benne bízunk, hogy az ő ígéreteinek a teljességeibe tudjunk élni. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tanít ez a fejezet is minket arról, hogy mit jelent Istenbe bízni, hitben járni és nem látás szerint. És nagyon fontos, hogy ezeket átgondoljuk, meg így gondolkodjunk ezekről, és bátorítalak titeket, hogy az a olvassátok át, és rejtsétek el ezeket a dolgokat a szívetekbe, és alkalmazzátok is akkor, amikor oda kerülünk, hogy, hogy valóban igazi bölcsességünk legyen, hogy meg is éljük azt, amit hallunk, nem csak információként legyen a szívünkben. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked azt, hogy hatalmas Isten vagy. Köszönjük, hogy az egész Földnek az Ura vagy. És köszönjük, hogy Te itt lakoztál közöttünk, a te dicsőséged, a te kegyelmed Jézus Krisztusban teljes lett. Köszönjük, hogy ő maga itt van velünk, Uram. Köszönjük, hogy te itt vagy velünk, te mész előttünk. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy előttünk árt és eltapodod az ellenséget előttünk, hogy minden nehézségen, minden akadályon átviszel minket. De köszönjük, Uram, azt is, hogy Hívsz bennünket a hitben való járásra. Hívsz minket arra, hogy ne látás szerint, ne a, a fizikai érzékeik szerint, Uram, hanem a Te benned való bizalom szerint, a Te szavad szerint, a Te ígéreteid szerint járjunk és éljünk. Köszönjük, Uram, hogy hívsz minket arra, hogy Te figyeljünk, hogy ne a nehézségekre, az akadályokra, ne a beszökő falakra tekintsünk, Uram, hanem a Te hatalmadra, a Te jelenlétedre és erődre. Uram, tudjuk azt, hogy Te benned bízva elvezetsz minket az atyához. Köszönjük, hogy Te vagy az út. És bármi nem tudjuk a pontos térképet, hogy hogy lehet a mennybe elsétálgatni. De Uram, Te vagy ez, aki odaviszál minket. Köszönjük, hogy te rajtad keresztül, a Te kőszikládon keresztül, az üdvösség kőszikláján keresztül hazaviszel minket. És köszönjük, Uram, hogy addig is a Te ígéreteid teljességében akarsz járatni bennünket. Köszönjük, hogy minden mennyei áldással megáldottál minket. És Uram, hogy a hitben járunk, hitben cselekszünk a szavad szerint, olyan sokszor nem látjuk, Uram, ezeket a mennyei áldásokat, de tudjuk, Uram, hogy ezeket a már elkészítetted számunkra. És uram, szeretnénk ezért most is megszentelni magunkat, elkülöníteni magunkat, Te neked, hogy innentől kezdve lássuk, ahogyan nagy csodákat cselekszel. És köszönjük, Uram, azt, hogy olyan sok csodádat láthattuk már, olyan sok dolgot, olyan sok hatalmas cselekedetet megtapasztalhattunk te veled. Öröm, szeretnénk az a te ígéreteidnek teljességében járni. Ugye, hogy az izraeliek is csak 10%-át a földnek lakták be, Uram. Mi sokszor, egy az ígéreteidből csak egy töredéket élünk meg, Uram. És az minden egyes ígéreted olyan drága, Uram, olyan mennyei kincs, mennyei gyöngyszem számunkra, Szeretnénk, Uram, a Te teljes gazdagságodban élni és járni. Kérünk Téged, Uram, hogy taníts bennünket, és vezes bennünket, Azt, hogy a hitünk és a bizalmunk irántad megerősödjön. Köszönjük, Uram, hogy Te segíted a hitünket, és segíted a bizalmunkat, ahogyan haladunk Te feléd. A Te drága fiad nevébe kérünk. Amen. Amen.